A turista Ronald Harrison, hogy lerázza, a zsebébe nyúlt, kihalászott onnan néhány kis címletű bankjegyet, ami a kezébe akadt és a fiatal fiú kezébe nyomta. A szó nélkül vágta, és elszaladt a kijáraton keresztül a sivatag irányába. A közelében áldogáló svéd turista közelebb lépett Harrisonhoz, és kíváncsian méregette a kezében tartott tárgyat. Mit gondol, mi lehet ez?